Vader, dat dit die beleidnis van ons hart nie net ons lippe is nie. Dat sonder u kan ons niks doen nie. U is van ons die begin en die einde. U is ons leven. Ons vind ons leven, ons definitie, ons identiteit. Wie ons is, wat ons sal wees. Dit vind ons in u. U is ons alles. En ons eer u vir die voorrecht om te kan sê, heren, dat elke asomteeg, elke minuut van lewe, weet ons, hy is by ons, hy is nabij, hy is nader aan ons, as enige aanslag, as enige probleem, was enige anvechting, enig iets wat ons mag beleef, hy is daar vir ons, en heren, is ons gebed, dat ons bewus mag blij daarvan, dat hy hier is, dat hy nabij is, dat hy in ons is, dat hy vanmorgen tussen ons beweeg dier die gees, dat die woord ons harte verlig, om in te kyk, om oortuig te wees, van dit wat hy gedoen het, ons eerie, in Jezus naam. Amen. As iemand van ons een woord het, ons luister graag. So paar sondag terug het ons gesing Holiness unto Jesus En to ons dit sing toe besef ek Weer eens dit is Nie iets wat ek nog gaan word nie Wanneer ons dit sing dan bedien ons die Heere met die bediening van versjoening Dit is wat hy ons gemaakt het Ons het dit verlede keer ook gesing Holiness is Christ in me Christus in ons, hierdie hoop op die Heerlikheid Dankie Kom ons bly na handelinge 17 toe. Ek wil net, jylle jongens, as is verwysing daar, een skrif lees. Paulus is daar op die Areopagus, bezig met sy rede in Athene. En hy sê hierdie ding, hy sê, nou praat hy met die rietlomp, dit is een klomp Grieke, en hulle is baie godsdienstig, maar hulle moet allerhand afgode bezig, en nou sê hy vir hulle, by vers 22 van handeling 17, Paulus gaan toe in die middel van die Areopage staan, en sê, Atheners, ek sien dat julle in elke opzicht baie godsdienstig is, want alweil ek rondgegaan en julle heiligdom aanskou het, het ek ook een altaar gevind waarop geskrywe is, aan die onbekende God, hy sê, om dan wat julle vereer, som om hom te ken, om verkondig ek aan julle, Die God, wat die wereld gemaakt het en alles wat daarin is, hy, wat Heere van Himmel en Aarde is, woon nie in tempels met hande gemaakt nie. Ook word hy nie door mense hande gedien asof hy aan ietsse behoefte het nie. Omdat hy self aan almal lewe en asem en alles gee. En hy het uit een bloed al die nasies van die mensdom gemaakt om oor die hele aarde te woon terwyl hy vooraf bepaalde tyde en die grense van hulle woonplek vastgestel het so dat hulle die heren kon soek of hulle hom miskien kon aanraak en vind al is hy nie ver van elkien van ons nie want in hom lewe ons, beweeg ons en is ons so sommige van julle dichters ook gesê het want ons is ook sy geslag in hom lewe ons beweeg ons en is ons hy weet, ons ken nie die skrif baie goed, maar dis ons probleem. Ek dink ons probleem is ons ken die skrifte so goed, dat as ons die skrif hoor, dan sê ons, ja, ons sê een leerkie daar ergens. En ons sê, in die leerkie daar, sê, weet precies waar, staan hy so boog aan die blad sê. Maar daar is meer in, en dit is wat ons nodig het, is om elke dag Godse Gees toe te laat om ons wakker te maak, op niet wakker te maak, Die beloftes die jy gesê vanmorgen is niet elke morgen om ons elke ochend weer, ek wil sê, op niet wakker te maak vir dit wat hy sê in hom lewe ons, beweeg ons en is ons en nou goed, dis die achtergrond, ek wil jy met dit in gedagte hou dan blaai saam met my dan na Hebreeus 10 toe ek het nie groot woord vanmorgen nie maar ek denk een belangrike een Hebreeus 10 Hy gaan lees van vers 35 af. Hy sê, werkt aan jylle vrymoedigheid, wat een groot beloning het, nie weg nie. Hy sien, as ons na vrymoedigheid kyk, wat gee ons vrymoedigheid? Vrymoedigheid is iets wat ons kry as ons buiten skuld staan. As ek skuldig is, het ek nie vrymoedigheid nie. Maar as ek onskuldig is, het ek vrymoedigheid. En nou, Nou kom die skrywer van die breers, was blijkbaar nie Paulus nie, het klink soos, soos Paulus partijplekke, maar ek denk het was een van Paulus uh, disciples, was waarschijnlijk Barnabas of, of Apollos wat dit geskryf, het maak nie saak nie. Maar nou sê hier die ding, hy sê, werp jylle vrymoedigheid nie weg nie, hy sê, ons moet vasthou aan ons vrymoedigheid, maar ander woorde, ons moet vasthou aan ons, ons skuld. Ons sê vanmorgen die lied, jy het my bevry, nou ek Ek, gister sien ek weer een program daar raaklings sien ek raak, waar die ouwens so een mars gehad het vir depressie vir ouwens wat depressieleiers is, en kinders wat depressieleiers is, want dit is so'n groot krisis van ons dag, dit is so'n werkelijkheid van ons dag, maar ek dink maar net weer aan die ding, en sê, jy weet jy ken die ouwe story van die ouwe wat gesê het, as jy tandpijn het dan maak jy net jou mond vol water en dan gaan sit jy op die stoof, en as die water kook, is die tandpijn ook weg. Nou, jylle verstaan die beginsel hier. Die beginsel is, as ek verstaan, dat die probleme wat ek in my leven kan hee, wanneer ek blootgestel was, die krisisse wat ek ervaar, in my leven is so groot. My sondeskuld was so groot. En nou sing ons, eet my bevrijd, Hoe het jy my bevry? Jy het my sonde skuld vergewe. Hoor jy? Jy het my sonde vergewe. Jezus gebruik hierdie beeld, hy sê, hy praat van hierdie, hierdie ou wat, wat soveel skuld gehad het. Hy het, weet nie hoeveel talenten geskuld, maar vreeslik baie sikkels, of sikkels of talenten, maak jy sikkels, maar het was iets te glad glat nie kon betaal, en hy baie geskuld. En toe, toe hy nou betaaldag is, en hy word nou voor die skuldeiser gebring, toe val hy neer, en hy sê, my heer, ek sal die alles betaal wat alleen is, hy kan nie. Maar in sy desperaatheid roep hy uit, ek sal die alles betaal. En sy heer kry hem jammer, al praat hy nonsens. En hy sê, man, ek skryf het af. En dan stap hy uit, en ek kry een van sy mededienstnechte wat om een oorkie, dit was een kwart penny, en toe ek al uit die was. Een, een oorkie, kwart penny, een kwart cent, Mensen, weet hulle, geld is dit? Ek sien des daar, rondel om af by die kooperaties, die 5 cent moet bys en dan snijd hulle somme die 5 cent af, want dit betekent wel ook niks. Uh, een wat om so'n bykie skuld, en dis die beeld wat Jesus vir ons gee, en dan grijp hom in die keel, hy sê betaal. En dan kom sy heer dit achter, en sy heer sê, ek het jou soveel vry geskild. Kon jy nie daai bykie ook vry skild. En jy sien wat ek baie keer achterkom Is As ons sing, jy het my bevry My sondeskuld vergewe Dan ty ons dit vry geskeld Ek nou wil ek jou vraag, kan jy nie aan jouself Dan nou net Daai biekie Daai biekie vry skild. Want daai biekie Van my probleem Van my gemoedstoestand Lee meeste van die tyd By iemand wat my te na gekom het Ergens in my lewe En as God my soveel vergewe het, Hoe zwaar is dit dan om Die biekie wat iemand my te nagekom het Te kanseleer en te sê Jere, maar dit is in die baie En nie toel te laat Dat dit verder een rol in my leven speel neem Wat jy sien, ons moet die ding onthou Vrymoedigheid voor God Lee in die aanvaarding van die offer van Jesus Christus en hy is nie een aannemer van die persoon nie, so lief het God die wereld gehaad, hy neem die persoon van die mens nie aan nie, so wat hy sê is, dat hy sê, my vergifnis was vir elke vir elke mens op die planeet op die dag, met die selde daad op die dag, so sien jy, as ek dan die vrymoedigheid kan aanvaard, dat God my sonnes vergewe het, dan besef jy, wat is die grootste dief van my vrymoedigheid, is nie meer die aanvaarding of God my vergewe het nie. Is my aanvaarding of God die ou wat teenoor my oortree het vergewe het. Ou wat op my toon staan. Die ou wat my krap. Die ou wat my irriteer, as jy dit wil sou stel. En waaroor is dit so? Omdat ek nie aanvaar dat die offer was 'n totale offer vir almal nie. sien en dit is wat my vrystel. dit is wat vir my vrymoedigheid gee. Onthou nou, nou vrymoedigheid lewe in ons skuld so as ons ons wil definieer in my lewe, kyk na my dan sê ek vir julle, vat dit in my lewe dan het ons in my lewe twee helftes, my ons en die mense met wie ek dit doen het, sy so ons skuld hoor jy en as ek ons skuld vir my vat dit doen ons makkelijk, of makkelijker maar om ons te aanvaar vir die ouwe teen oor my gesondig het wat by my ingebreek het, wat oneerlik is, wat, wat al die goeders doen, om die onskuld te doen, is moeiliker, verstaan jylle, maar besef jy, as ek dit vasthou, dan hou ek aan skuld vas, dan kost het my vrijmoedigheid, dit is wat vrijmoedigheid wegvat in ons levens, en nou kom hierdie skruiver van die en hy sê, werp jylle vrijmoedigheid nie weg, nie, hy sê, want, daar is gewellige geweldige beloning in, want uit onskuldheid, uit ons skuld uitkom verhouding. Luister mooi, as ek skuldig is, is daar nooit een waardige verhouding nie. Maar het gesê, die woord gerechtigheid, die kaihozoenheid, wat van die kai af kon beteken, om gelijkwaardige stand, of gelijke waarde te hee, die twee partijen wat aan die verhouding deelneem, het gelijke waarde. En, en as ek skuldig is, is daar ons nou nie gelijke waarde nie. So jylle sien, Die oomlik as ek ons skuld aanvaar Dan aanvaar ek gelijke waarde Als ek gelijke waarde aanvaar Dan kan ek sinvol verhouding he Daar is my verhouding nie meer Een afstand verhouding, een grote god affair En ek is hier die worm wat in die modder rondkruid nie Dan het hy my opgetel uit die modder geslikt uit En dan kan ek om in die oog kyk Nie op grond van wat ek gedoen nie, Maar op grond van wat hy gedoen het Sien jy die beeld hiervan Dan kom verhouding en uit verhouding uit, kom gesag, so sê julle, dit is ons skuld, verhouding, gesag, en gesag, le oorwinne, en, jy weet, dis is my, die mooiste ding is, van die ding is, as ons oor ons levens terugkijk, ons, ons staan by die einde van die jaar, en as ons oor ons levens terugkijk, oor die afgelopen jaar, en ons sê, wat is die mylpaal van die van die jaar, ons kan verder terugkijk, ons kan kijk in ons leven, ons kijk sê, wat is die muilpaal in ons levens, dan wil ek vir jou vraag, hoeveel keer het jy al tegen een muur gestaan en gesê, ek weet nie hoe verder nie. Net om een dag, een week of een maand of een jaar later, terug te kyk vir jou skouwer en sê, waarlik, die heren was op die plek. Waarlik, ek weet nie hoe nie, maar die heren het my uit dit alles verlos, menigvuldig is die teenspoede van die rechtvaardige, sê die skrif maar uit die almal verlos die herang right. nou, dit, ek wil nie daar oor praat nie. Dit het my net my oog gevang nou, nou gaan we na die volgende tekst, waarover ek wil praat, en dit is as ek nou net weer terug kan kom by ons Hebrews 10 vers 36 hy sê, want jy het leidsaamheid nodig om nadat jy die wil van God gedoen het, die belofte te verkryf dit is eindelijk waar we het gaan vanmorgen. Hy sê, ons het leidsamheid nodig, om nadat ons die wil van God gedoen het, die belofte te verkry. Maar nou, ons verstaan nou nie, dat God, toen die mens gemaakt het, toen die mens in ons voor God gestaan het, voordat daar sonde in die wereld was, het God vir die mens gesê, wees, ek het jou perfect volmaak gemaakt, jy het niks meer nodig nie, wees net, door te wees, wees, is jy wie ek jou gemaakt het, is jy my gesand, is jy my verteenwoordiger, is jy die beeld, van die een wat jou gemaakt het, wat het jou na sy beeld gemaakt, maar ander woorde, dan vertoon jy, dan is jy die beeld van God, op aarde, door te wees, en ons weet, Adam het daar uitgeval, en die laaste Adam het gekom, en ons kom herstel, nee, recht, so, nou is ons weer terug in die weesbeesigheid, maar nou kom hy sê, ons het leidsaamheid nodig nou praat hy met ons prakties want ons kan nou sê, maar kijk as ons dit nou kan gloe hierdie goeders dan moet alles om ons recht wees dan moet dan ons nou nie meer een traan wees nie, dan moet nie meer een, een probleem in ons levens wees nie, alles moet net glad loop, want Jesus het het kom rechtstel en nou kom, praat hy met ons prakties wat in, in die lewe staan hy sê, maar ons het leidsaamheid nodig om nadat ons die wil van God gedoen het die beloftes te verkryg. Ons weet nou wat sy beloftes is. Die vraag is, as jy nou hier sit vermoorde, het jy daar die beloftes in besit geneem? Is die beloftes jou nou? Het is een ding om te sê, ek vat Dit is een ander ding om oor jou skuwer te kyk en te sê, dit het nie, ek het nie net gevat nie, dit is van my leven. Dit is wie ek is. Dit het gemanifesteer in my leven. Dit het gemanifesteer in my lichaam. Manifesteer in my omstandighede Want uiteindelijk het ons gesê Ons skuld geef vir my verhouding En uit verhouding uitkom gesag En gesag moet vir oorwinning gee Oorwinning oor omstandighede Kom aan, is dit nie so nie? So ek, nou wil ek jou vraag vanmorgen Sit jy vanmorgen hier en sê Ek het totale oorwinning oor al my omstandighede Saan jy? Nou kom die skryver van die en hy sê luister Ons het leidsamheid nodig Leidsamheid Is om aan te hou leidsamheid is om aan te hou geloo al sien ek nog nie, jy sien in die 11 daarby vers 1 gaan hy sê, die geloof dan is een vaste vertrouwe op die dinge wat ons hoop, een bewys van dit wat ons nog nie sien nie, met ander woorde, leidsamheid is om te sê, ek gaan nie hierdie bewys, ek gaan nie hierdie bewys wegvat nie, kom sê van die voorbeeld, Paulus sê ons sien van nou af niemand meer na die vlees nie, Hoekom, sê Kluif Paulus dit? Hoekom is dit so belangrijk, hierdie tekst, 2 Korintus 5 vers 16. Hoekom is dit so verskrikkelijk belangrijk, dat hy sê, ons ken van nou of niemand meer na die vlees nie. Hy sê, want, hy het my sondes vergewe. Maar kyk ek na myself, kyk ek na my leven, kyk jy na my leven, dan sê hy vir my, ek dog jou sondes is weggeneem. Ek dog jou sondes is vergewe. Hoor jylle? Want, daar is nog van die symptome van die ouwe lewe, wat nog manifesteer in my lewe, hoor jy? Maar nou, wat is gebaak om geloof nou, en nou sê oké, okay, nou, hy sê na die wil van God gedoen het kom ons veranteer dit net eers hy sê, jy het leidsamheid nodig om nadat jy die wil van God gedoen het die belofte te verkryd nou, ons het gesê God het gesê wees nou het Jesus gekom en hy het ons vergewe hy het ons herstel in gerechtigheid hy sien ons as een nieuwe skepping hy sien ons nie meer na die vlees nie oor want hy hy is die absolute geloof hy sê ek weet wat ek in jou beleid ek weet waarin ek met jou pad is ek weet wat daar in jou is hy sê daarom sien ek jou nie na die vlees nie ek sien jou na die offer wat my sien vir jou gebring het reg nou wat sy doenbeesigheid is het dan nou nadat ons die wil van God gedoen het die belofte te verkrijg. Hoe doen ons die wil van God? Help my. Kom, sê vir my. Hoe doen ons die wil van God? Dis makkelijk. Wat sê hulle? Sê? In verhouding te bly? Nog? Te wees? Yes. Ok, gee my skrif. Die jode vraag vir Jesus. Hulle sê, Wat moet ons doen om die werke van God te volbrin? Wat sê Jezus? Hy sê, glo die een wat God gestuur het Hy sê, nadat ons die wil van God gedoen het Wanneer doen ons die wil van God? Ons doen die wil van God wanneer ons glo wat hy gedoen het Wanneer ons die seen glo wat hy gestuur het Wat ons zondes vergewe het Wat ons ontskillig voor God gestel het Hy sê, nadat ons ons, ons ontskillig, met ander woorde om die wil van God te doen, is om ons onskuld te aanvaard. Hoor jylle? Is om hom te gloe. Die wil van God, die doen van Godse wil, is om hom te gloe. Wat God gestuur het. Nou het hy sy sien gestuur, hy het ons sondes vergewe, ek gloe hom. Nou as hy my sondes vergewe het, wat kort dan? Paulus skryf vir die Romeine, hy sê, wat sal ons van die dinge sê? Nou, daar is die asweer, as God vir ons is, wie kan teen ons wees? Nou, vraag vir julle, is God vir ons? Hy dan sy sien vir ons is teen, reg? So, ons kan nie sê, as hy vir ons is nie, as omdat hy vir ons is, kan niemand teen ons wees nie. Hy sê, hy wat selfs sy eie sien nie gespaar het nie, maar om vir ons allemaal oorgegeet, hy het sy eie sien nie gespaar nie, maar om vir ons oorgegeven, my antwoord, hy dood ons vergeven, ons is nou vergeven, right? hy sê, sal hy ons nie ook, saam met om, alles uit genade geskenk nie, so ek wil hy met iets verstaan, verstaan jy dat, ons wil baie dikwils, Jesus Christus, die Seen van God, ons Herder, ons Skepper, ons Verlosser, ons gerechtigheid, ons geneesing, Ons voorsiening, ons beskermer Ons wil omkompartementeer In al hierdie verskillende vakke Hier is die beskerming, hier is die geneesing Hier is die vergifnis, oor julle Ons wil hierdie goeders doen Maar dan moet iets met ons gebeur En dit is wat Jesus demonstreer in Markus 2 As hulle die landman Weer die dakklik afzak En hy sê vir die landman Seen jou son is jou vergewe En die fariseers is natuurlijk ap en aams daar Wat ons verstaan uit hulle oogpunt is En dan antwoord Jezus eenvoudig Hy sê, wat is makkeliker om te sê Jou sondes is jou vergewe Of, staan op, neem jou bed op, ga naar jou huis toe Hy sê, maar om vir jou te wijs die sêen van die mens Kan sondes vergewe, sê hy vir die man Staan op, neem jou bed op, ga naar jou huis toe Maar ander woord, hy sê Die vergifnis en die geneesing Is onlosmakelik deel van mekaar kan ek myself net onderbreek. Paulus skryf vir die feestheers, hy sê, ons worstelstrijd is nie teen vlees en bloed nie. Maar teen die overrede, teen die machte, teen die oosegees, die wereldeersers van die duisternis van die eeuw. Ons worstelstrijd is nie teen vlees en bloed nie. Wat Paulus daarmee sê is dit, hy sê, as die peksie vir jou inrui, as die bedreiging kom, as die aanslag teen jou is, Moe nie teen die mens vast kyk nie. Sien wat achter die mens sit. Hoor jy? Die aanslag leeg eindelik van die mens, laat homself net gebruik, dier die vijand. Hy sê, ons wortelstrijd is nie tegen mense nie. Ons moet mense nie na die vlees sien nie. Ons moet, as ons die mensese aksies observeer, of kan beswaarlik dier die, die leven gaan, sonder met raak te sien as ons mensense acties observeer, dan besef ons, maar ons kyk hier in die mens vast, ons kyk na, wie die bron van die onwaardige acties, en dit sit by die vijand, die mens laat om bloed daarvoor gebruik, dit wat hy sê, moet na die vlees kyk nie, en dan, nou kom hy sê, ons moet dis besef, ons worstelstrijd is nie tegen vlees en bloed nie, maar het nie overreden in die machte, maar, hy wil ek omdraai, vrou. as ons die skoen aan Godse voet sit vanmorgen, en ons sê Godse worstelstrijd so ons kon sê Godse worstelstrijd is nie tegen vlees en bloed nie so ons kon sê Godse worstelstrijd is nie tegen ons nie maar Godse worstelstrijd so wees tegen die overrede, die macht die boze geest en die licht so dit kon sê, nou moet jylle mooi dinkjes het vangplek nou hoes jylle alles kan bang om na antwoord sê weer hoor het sê hy na. Godse worstelstrijd kan nie tegen die overhede en die macht en die bose geest en die licht wees nie, dit kan nie, hoekom nie hy het hulle uitgekleed hy het hulle in die openbaar tentoongestel hy het vir eeuwig oorlig getriumfeer afgehandel wat er worstelstrijd het God dan Hebrews 11,6 sê sonder geloof is het onmogelijk om God te behag wat moet ons doen om die werke van God te volbring ons moet die een geloo wat God gestuur het geloo ons om Godse wortelstrijd is tegen vlees en bloed Vlees en bloed praat hy van my Denke, vir liefde Hoor mooi wat sê Hebrews 11 6, hy sê Sonder geloof is het onmoendlik Om God te behaag Anders gestel, sonder geloof is het onmoendlik Om liefde sy sin te gee Liefde wil jou bevoordeel, God wil jou Seen, God het jou geseen Hy het met sy leven betaal, hy sê Ek het my eie seen nie gespaar nie Hy sê daarom het ek Een vrag van seen sal ek jou nie ook saam met om alles uitgenade skenk nie, wat is daar wat God dan vir ons sal terughou? God sê, ek sit met hierdie vracht geskenke vir jou as jy wil hy sê, dit wil ek jou gee, ek wil jou daarmee sien maar ek en jy sit in ons kop he? set ons een blok ons is een blok in ons kop en ons kan die geskenk nie ontvang nie ons spook met vergifnis En solang ons nie verstaan dat vergifnis absoluut is nie, verstaan jy, sal ek vergifnis vir myself omvaar, maar ek sal nie vir my skooma omvaar nie. Die ons wat lag weet waar oor het gaan. Ok, maar jylle verstaan nie, vergifnis, as ek verstaan dat vergifnis absoluut is, dan beteken het, alkie, alkie is ingesluid in vergifnis in dan kan ek nie meer met die verrokloop nie, en nou sien ek die vorselstruid, wat ek wil amper sê, die vorselstruid wat ek en Godse Gees in my het, met my denken, maar dan, wat verstaan jy, dan kom ons president en hy, en hy dank sy minister van Finansies af, en hy sit een ander lakkei daar in die plek daarvan, en onmiddellik kyk ek na die vlees, onmiddellik kanseleer ek vergifnis, hoor, hoor jylle wat, Marcus, He? want ons kyk na die vlees, <laughs> wat sê die skrif, die skrif sê die, die worstelstrijd, die vlees en bloed nie, wie die dief wat wil steelslag en verwoes, wie is die dief wat die staatskas wil leegsteel in Suid-Afrika die dief wat steelslag en verwoes dis hy wat achter dit sit, hy sit achter al die reakties mense en nou sê hy, ons worstelstrijd is nie teen vlees en bloed nie ons worstelstrijd is teen die dief, ons moet omraak sien, ons moet hy is die een, maar weet je wat, moet ons raak sien ons moet raak sien dat in vergifnis is hy uitgekleed, luister mooi vergifnis is die totale pakket hy het my bevry hy het my sondeskuld vergewe hoor jy vergifnis is die hele pakket vergifnis sluit alles in right so nou compartementeer ek nie meer nie nou, maar, nou sien ek ek gebruik net een voorbeeld, nou sê ek goed, maar ek het vrede in my hart en ek verstaan die vergifnis ding ek sikkel bykie om het toe te pas op partij aan ons, maar ek weet is vlees, en ek het die vlees eindelijk ondergekry, die ding is, as hierdie vreewel of hierdie vergelding of hierdie negativiteit of hierdie beskuldiging in my opstand teen oor iemand anders dan sê ek dadelijk hy is vergewe, ek aanvaard heren, dankie vir u offer ek verwees dit terug en hier staan ek weer in vergifnis En terug is my vrymoedigheid, sien julle die beginsel Maar ons het hierdie proces wat in ons levens aangaan Maar, nou sit ek nog met, die Engelse woord is issues Ek sit met goederkies in my leven Ek sit met my life Ek sit met gezondheid, gezondheids in my life Ek sit met uh, issues in my finansies Ek sit met issues oor die droogte, ek sit met issues in my omstandigheid, hoorde julle, ons allemaal het, het hierdie aanslag tegen ons, en nou kom die skryver van die brees, en hy sê, ons het leidsaamheid nodig, dat nadat ons verstaan het wat vergifnis is, om die belofte te verkry, met andere woorde, om al hierdie issues, God het nie bedoel dat die issues moet blij sit in ons levens nie, God bedoel dat hierdie issues moet, hulle moet meer bestaan nie, ons moet samen David kan uitroep, die heren is my adder, ek kort niks hoor jy, maar nou sê ek, nee, ek ek sal niks kort wanneer dit gereen het wanneer daar weer een oos op die land is ek sal niks kort wanneer ek eers gesond is ek sal wanneer wanneer my finansies uitgesorteerd is, wanneer hierdie ding gebeur het hoor jy, dan sit ek weer in een onvrijmoedigheid wie hoe kom want jy sien daai ding krap hier aan my en sê my heren wanneer, hoekom wanneer en jy sê terwijl ek is met die Heere wanneer en hoe kom dan is ek in tydvaas gevang luister ons met die ding mooi verstaan besef julle vergifnis is nie vir die tyd nie kan ek het slalig sê vergifnis is nie vir die tyd nie vergifnis vir eeuwig met een offer, vir altyd. aan ander woorde, vergifnis draal my in die ewigheid in. Vergifnis beteken geneesing in die ewigheid in. Dit beteken voorsiening in die ewigheid in. Hoor jylle. Dit beteken daar niks wat uitstaande is, wat nie ewig is nie. Maar nou manifesteer dit net nog nie. So dit is al issue waarmee ons te doen he. Dit manifesteer nog nie. En nou sê die skrywer, hy sê, Ons het leidsamheid nodig om nadat ons dit gegloed Nadat ons vergifnis aanvaard het Die belofte in besitte neem Om die belofte in besitte neem Het ons leidsamheid nodig Want ons het nou klaar gegloed Ons het aan vergifnis aanvaard Soos het Godse wil gedoen Ons het die een gegloed wat hy gestuur het Recht En nou sê hy Wat doen ons nou intussen tyd Toe ek Jesus dan het een, twee wil raak Toes daar by ons op die dorp een stoeiklip En ek vraag vir my pa, kan ek ook gaan stoei? En hy sê, ja, is recht, ek kan gaan stoei, ek gaan stoei En ek ontdek ook net so paar weke gestoei Toes daar, na aan Primraus, is daar een beker toernooi Dit was een groot baswoord in ons tyd Een beker toernooi Nou gaan ons stoei tegen ander klubs En die winners van hulle gevechte krij bekers Dit is een groot zaak, right? Julle voorstel ek so groot en ek is van die klein ookies daar, en van die lichte gewichte, en so, my geveg is vroeg in die aand, en, uh, en ek het klaar geveg, en ek het my geveg gewend, en dit, ek onthoud het soos gister, so indruk het het op my gemaakt, hoe dat ons daar, bykie stoeie kyk, en stap ons om, dit was nog makte, en stap ek aan, om die straat rond, en loop in een café, en koop een koel drank, en doen sikke goeders, weet het, Maar die ervaring van die jylle aand, ek het kla klaaggestoe. Ek wacht net vir die beker. Daar is nie meer werk om te doen. Nie. Die beker is absoluut, ek wacht net vir die prijs uitdeeling. Dan gaan ek met die beker bekerhuis toe. Ek kon, het was so klein bekerkie, ek het so pietiebroekie gehad, het so sakkie binnen gehad, ek het, die bekerkie was so klein, het in die pietiebroekie sakkie gegaan. Maar vir my het gevoel so so groot. Maar die belangrike ding hier, wat ek verstaan, is dat die werk was klaar. En hierdie vreugde, waarin ek hierdie tyd laat omgaan het, totdat die bekers uitgedeel word. Nou weet, ek Hy sê, ons het leidsamheid nodig, dat nadat ons, nadat ons die wil van God gedoen het, om die belofte te verkry jy sien en dis vaar oor het gaan, oor die tijd van ek die wil van God gedoen het tot ek die belofte verkry, wat doen ek in die tijd jy sien toe ons gegloed, ons is sondags en ons het sondags geblei, ondou die theologie het vir ons gesê, ons is verloste sondags as ons uiteindelik verlost is Maar dan bly ons nog steeds sonder. Het ons altyd nodig gehad om ons sonder vergewe te kry. So ons moes die heren vraag en bly en berouwe en al hy goed is om vergewe te word. Want hou jylle. En omdat ons onzeker was, oor het hy ons vergewe, het ons sommer mamore weergevraag. En weergevraag. Jy weet, ek het met baie pingster oons gepraat in my leven, en dan sê ek vir hulle, ek sê, hoekom is dit, dat jylle elke sondag en met elke dienst uitstap, vir die uitnodiging wat gemaakt word, want nie pingster oons maak nie oons uitnodig, so dat die oons uitkom. En sê, man, ek maak nie het Ek weet, wat so kwaad kan het doen, nou, om, om dubbel vergewe te wees? Verstaan jy? Maar, daar sê het dubbel vergewe is nie, ek is vergewe, ek is nie vergewe nie. Maar besef jy, as ek gegloe dat ek vergewe is, as ek het aanvaard, dan sal ek ons nie weer sê, Heren, vergewe my nie. Ek het ons aanvaard. Hoor jylle? En dit wat moet ons gebeur, as ek gloe dat die Heren my genees het, dan sê ek nie, Heren, dankie vir die geneesing, en morgen sê ek, Heren, sal nie my genees nie. Ek kan dit nie doen nie. Want daarmee sê ek, Heren, ek het in alvall nie gister gegloe nie. Hoor jy? As ek sê, die Heren is my voorsiener, dan kan ek die morgen vir die Heren vraag, Heren, sal nie my voorsien nie want dan beteken het ek geloof nie, as ek sê, die Heere is my voorziener nie. Kan jylle sien hoe ons met ons gebed, niks anders gedoen het, as een eidele herhaling van woorde nie. Omdat ons in die eerste instantie nie gegloed, wat ons bid nie. Maar nou, wil ek het makkelijk maak. As ek sê, Heere, u het my vergewe, as ek my eersie nie gespaard het nie, wat sal ek vir julle terughoud? dan beteken het, as ek daar gekom het, as jy daar gekom het, dan het jy klaar die beker gewen. Paulus sê, verder is my weggeleid, die kroon van die gerechtigheid, wat God my in die dag sal gee. Ek het, Paulus is nog nie dood nie, haha, Paulus is nog nie dood nie, wat sê, hy sê, ek het die goeie strijd gestruid, ek het die wetloop volleindig, wat is die volleindiging van die wetloop? Die dag toe ek van die mat afstap, Of op die kant van die mat staan En die, die sketsrechter vat ons twee Manniekies handen in sy hand En hy tel my arm op Daai dag Toe ek afstap Het ek die wetloopvolleindig Hoor julle Besef jy die dag As jy by die plek kom om te sê Heren, jy het my vergewe Besef julle die openbaring daarvan Van vergifnis, hoe groot dit is Om my vrijmoedigheid te gee En te sê heren Ek is vergewe, eens en vir altyd vergewe. En elkeen om my, is eens en vir altyd vergewe. Kan jy sien, dan is daai groot vergifnis afgehandeld, en hierdie klein ishoekies in my leven, kan dan eindelijk daarteen, geen punte tel meer. Dan verval dit. Wat vir my so hard is, is dat ons so min begrip gehad dat die godsdienst systeem van die wereld het so min begrip vir vergifnis dat hulle hierdie klein goeitjes opblaas na sikke groot goed toe en dan moet ons maarse hou en ons moet allerhande goeders doen en waarom doen ons dit? is dit een werkelijkheid? ja, is een werkelijkheid hoekom is dit een werkelijkheid? om die ouders nie die grootsheid van vergifnis verstaan het. as die grootsheid van vergifnis verstaan het dan was dit makkelijk hy sê, ons het leidsaamheid nodig, om nadat ons die wil van God gedoen het, die beloftes te verkry. En ek en jy is by die plek, waar ek sê, jyre, ek het die wil gedoen, ek glo die een wat jy gestuur het. Verder is vir my weggeleid die kroon van die gerechtigheid, wat in die dag sal manifesteer. En of die dag vandag is, of morgen is, of volgende week is, die kroon van die gerechtigheid, is weggeleid is my deel. Kroon van die gerechtigheid beteken, het sluit alles in elke belofte, wat God gemaakt het. En al staan ek nie daar nie, nou kom Habakkuk en Habakkuk leer ons hierdie les, uit die ouwe verbondheid, en hy sê, al sou die vijenboom nie bot nie, en daar geen drijwe in die winger meer wees nie, en die kallers uit die stalheid verdwijn, en daar geen kleinveen meer is, en die kraal is nie, hy sê, nogthans, sal ek jubel in die Heere. Hoekom? verder is vir my weggeleid, die kroon van die gerechtigheid dat God my in die dag wil gee nogthans, hier ek in die Heere my ander woorde, ek het klaar die strijd gestrijd, ek het klaar die wetloop volleindig, ek het hom gegloe wat God gestuur het en omdat ek hom gegloe het wat God gestuur het daarom is daar geen werk oor nie behalwe die leidsamheid die leidsamheid is om te kan sê, soos Habakkuk sê al sou hier die dinge nie gebeur nie Nochtan sal ek jy wil heere, En dan breek dit vir Abakak dier En dan sê Abakak Terwyl ek wacht, terwyl die krale leeg is Terwyl die feiebome en die olijfbome die Of die winger nie, nie draag het nie Terwyl dit aan die gang is Sê hy, die Heere Heere is my sterkte Hy laat my staan op sy hoogtes Jy sê nou vat hy my op Na sy hoogtes toe Dan roep die Jesaja uit Hy sê, die wat op die Heere wag, Die wat een is met God is met wat hy gedoen het, hy sê, die krij niewe kracht, die vaar op met vleels soos die arne hy sê, hulle die jonge manne, word moeg en mat hulle struikel selfs maar die wat op die heren waag, sê hy krij niewe kracht, hulle vaar op met vleels soos die arne hulle wandel en word nie moeg nie hy sê hulle wat is ons deel Ons kom aan die einde van die jaar jaren warm, dis droog, dis klompgoeders, waarmee ons geconfronteer is. En die Heere sê, binnen in die confrontatie, leed die grootste heerlijkheid waar daar is. Binnen in die confrontatie, as jy net vandag kan verstaan, die werkzafgaan, gloe jy die een, wat God gestuur het, dan is jou werk afgaan. Dan kan jy met opgewondenheid hierdie pad loop, jy kan met opgewonheid in die ochtend opstaan, jy kan met opgewonheid gaan slaap, en die manifestatie is een noodwendigheid, dit is nie of nie, dit is wanneer, maar die manifestatie is jou deel, ek is so geconfronteer met hierdie ding, dat ek besef, ons het nodig om dit vir ons uit te maak, uit te maak, jy sien, Paulus skryf vir die Korintheers hierdie ding as hy praat oor die nachtmal wat hy sê dat Jezus brood geneem het en het gebreek het en gesê is my lichaam selig gebreek het en is my bloed volkome versoening wat hy door sy bloed gekom het en dan kom Paulus en hy skryf hierdie ding in die Korintheers, hy sê maar elkeen moet om degelijk onderzoek elkeen moet om self degelijk onderzoek en nou, wacht bykie, want nou nou net dink net wat dit met jou gebeur. In die godsdienst waar ons groot geword het, was die degelike ondersoek wat ek moest doen, is ek moet gaan soek of daar nie sonde in my leven is nie. Was dit nie die, die degelike ondersoek nie. Want nou, nou Paulus bijgevoeg het gesê, hy wat op een onwaardige weise eet, eet en drink een oordeel oor homself. En nou, nou het hy gesê, jy moet jouself degelike ondersoek, en nou het ek myself gaan ondersoek, en wat het ek toegekryd? Wat het jy gekryd hoe jy onderzoek het? Het sonde gekryk Want jy geloo, sonde Ons is geleer om te geloo Ons was sonders En ons is vol sonde so, Hoe degelikker ek myself onderzoek Hoe meer sonde het ek gevind Kan jy sien My ander woorde jy, Langmoedigheid kan nog glad nie Of leidsamheid kan nog glad nie werk nie Hoekom? Want ek het nog nie die wil van God gedoen nie Want ek glo nog nie die in wat hy gesteer het nie Daarom het ons sonde gesoek Maar nou, nou verstaan ons, dat ons die wil van God gedoen het. Ons het die ene gegloof wat hy gestuur het. Ons is vergewe. So om myself nou te onderzoek, wat onderzoek ek nou? Ek gaan nie sonde kry nie, want Jesus is die sonde weggeneem. So nou, as jy nou onderzoek, wat soek jy, wat sien jy? Sê? Hoor jy wat sê? He nee, hy sê, Ek, ek kyk eindelik Gloe ek rechtig Jy sien ons is so geleer Gods om te sê ek gloe Met ons mond, ons hart sê daarby nie. Jy sien ek het nodig om By een punt te kom te sê, maar glo ek Rechtig Jere gloe ek ek is vergewe Jere gloe ek My teenstander is vergewe Om myself degelijk te onderzoek Jere gloe ek Dat hy my geneesheer is Jere, glo ek dat jy my voorsiening is. Glo ek in jy beskerming. glo ek dit rechtig. Ek vind ons nodig om jy goed uit te maak. Jy goed is praktische goed. Want nou kom manifesteer dit in ons levens. Kom ons vat een voorbeeld. Dit manifesteer in die vorm van die weer. Nee, kom ons vat nou sommer net, ek wil een voorbeeld gebruik, die haal. Die moendlikheid van haal. Voor nou sê jy, maar, heren, waar staan ek ten opzichte van haal? Waar staan ek ten opzichte van ziekte? Waar staan ek ten opzichte van gebrek, van gevaar? Ek moet vir myself uitmaak, waar staan ek? Jy sien, dit was so makkelijk om te sê, dit is eindelijk nie lekker goed om aan te dink nie, of skuif het maar soal voorbij, ons maak maar die meeste voorziening wat ons kan. Die vraag is, waar staan jy? Waar staan jy? Wat is dan jy oor vergifnis? Om jou te onderzoek, om jou te onderzoek en sê, ek vergifnis? Luister, jy gaan nie sonde vind nie. As jy sonde vind, is te leun. Want God het die sonde weggedoen in die offer van sy seun. Hoor mooi, jy gaan nie sonde vind nie. Maar die vraag is, gaan jy geloof vind? Gaan jy vergifnis vind? Dis ene om te sê, ek glo die Heer het my sondes vergewe. Maar is een ander ding om te sê, ek is onskillig. Ek is sondeloos Ek is sondeloos Voor God, ek is nie sondeloos omdat ek Alles recht doen nie Ek is sondeloos omdat die prijs wat Jezus betaal het, vooruit My vergifnis betaal het Is dit wat ons is Je sê nou nou kom Jezus en as ons dit as achtergrond sien En Jezus sê Hy sê met die brood, sê hy neem Eet hier die brood Hy sê ek is wakker oor my woord Ons sê vanmorgen die woord is my dagelikse brood. Nou kom, bring hy die twee by mekaar. Hy breek die brood met hulle, hy sê, neem eet, is my lichaam wat selig brek is. Hy sê, as jy kan besef vanmorgen, my lichaam is stikkend gemaakt, het jou nie heel kan wees. Hy sê, oorweeg dit, aanvaar die stikkendheid van sy lichaam, dan kan jy daarin die heelheid van jou lichaam ervaar. Hoor my het sy, hy sê Allemaal wat vermoeid en belas is Kom na my toe, ek sê hulle ris gee Hy sê Ek het jou last gevat Ek het jou smarte gedra Ek het jou siektes gedra Hy sê, ek het dit alles op my geneem Nou sê Kan jy dit wat jy ervaar Sien in die kruis Kan jy sien wat hy gedra had? Dit wat jy, wat nou die issue is Kan jy sien Dit leen in die kruis Kan jy sien dat ook dit ingesluid was? Want jy sien, ondou net Godse worstel strijd om sy sin te krij om ons te sien met al die geestelike sieninge in die jemele in Christus, waarmee ons gesien is om dit deur te breek in ons levens is Godse worstel strijd tegen vlees en bloed Die vleeslike mens kan die dinge van die geest van God nie bedink nie Wat die vlees bedink is vijandskap tegen Godse plaan is vijandskap, teen Godse droom, en my vlees sê, dit is een feit, my vlees sê, ek is siek, my vlees sê, ek het ek dood, my vlees sê, ek is in een krisis, en wat die vlees betref, is ek in een krisis, maar, daar is een groter kracht, wat hier werk, ek is vergewe, en God het sy sien nie teruggehou nie, nou as hy sy sien nie teruggehou het nie, wat sal hy van my terughou? Sal hy geneesing van my terughou? Sal hy sy voorsiening van my terughou? Sal hy sy beskerming opweeg voor my leven? Das moest nie een moendlikheid nie. Hoor so, die, die wat ek bezig om te bedink, wat ek bezig om myself mee te onderzoek en te sê, is dit waar ek in my leven is? Want jy sê, as dit is waar ek in my leven is, dan beteken het vandag is ek so saai klein sienkie wat die beker gewend het hy slaaf van die mat af hy het die strijd gestryd hy het die wetloop volleindig hy het die geloof bou en verder het vir hom weggeleid die kroon van die gerechtigheid wat God om in die dag sal gee hy sê julle wat die komst die parousia van die heren verwag en verhaas wacht bekie, wacht bekie my vraag is hoekom is dit hoekom is daar een vertraging, is daar beperking? Hoekom is daar een, een tydsverloop tussen om Godse wil te doen en die beloftes te verkrijg? Jacobus sê, die leidsamheid moet tot volle verwerking kom, so dat jylle volmaak kan wees, nie niks kortkom nie. Hy sê, in die ontwikkeling van leidsamheid is daar een karakter wat ontwikkel in my, wat hierdie goed vastmaak. Wat jy sê, as dit nooit getoets word nie, Ek meen, as jy nooit een weerstand in jou spieren het nie, as jy nooit gewig optel met jou spieren nie, gaan hulle ons nie ontwikkel nie. En daarom ons geloof as ek het so kan stel, ons geloos, ons geestelike spieren word ontwikkel in die proces dat daar een tijd verloop. Dis nie dat God het terughoud nie. Maar as het geestorde hier, wat moet gebeur? Dit moet hier in my kop gebeur. Dit moet hier in my kop doorbreek. En wie wat vind ek? Ek vind hoe langer dit talm hoe meer begin ek hink op twee gedagtes, hoe meer wil ek terugval in die oude beeld van, jy moet het nog doen, jy gaan het nie nog doen, jy het het laaggedoen. Godse worselstrijd is tegen my vlees en bloed. Godse worselstrijd is tegen my denken, om my denken verander te krijgen. Wat het ons verlede week gesê? Het gesê, Godse pad is die liefdespad. Hy gee my net klap tegen my oor en sy word wakker nie. Wat God sê is, ek het jou lief, ek trak jy met koorde van goede tierenheid. En ek wacht vir jou En jy maak verkeerde besluit en ek laat jou toe om te besluit Want ek het jou lief en ek jou kese gegeen En as jy verkeerd besluit het Dan stel het die ding een bykie verder uit Maar ek hou nie op om jou lief te heen En ek kom weer terug na jou toe en sê Kom na my toe allemaal wat vermoeid en belast is En ek laat jou toe om oor te kies As jy verkeerd gekies het En hy geef ons geleendheid om weer te kies En soos wat ons die kese uitoefen Kom ons by die plek En dit is waar ek wil wees as ek jou nie kan kry vir morgen, waar ek sê, ek het klaaggestoe, ek is van die maat af, ek het my vergifnis aanvaard, ek het vergifnis aanvaard, nie net vir my nie, daarom het ek vrijmoedigheid, en my vrijmoedigheid is, dat ek, toen die ouds my naam roep en sê, draai geveg, hier is die beker, toe kryp ek weg nie, Toe staan ek recht in die blokke. Toe jy oudaie rekerkie optelt, is ek daar. Hoekom? Het is vrijmoedigheid. Hoekom? Het is klaverdien. Hy het het verdien. En al wat ek en jy hoef te gedoen het, is om te geloof wat hy verdien het. Hy het het verdien. En dan kan ons vir morgen als gemeente, by een plek kom waar ons saam brood kan breek, en weer myself onderzoek, en sê, Jere, maar is hierdie vir my is hierdie vir my een ritueel? Is hierdie vir my die rechte ding om te doen? Of onderzoek ek myself weer en luister, ek wil hee julle met dit mooi hoor. Ek sê hierdie ding hoogenaamd nie met die vinger wat weis nie. Ek betrap myself. Ek sê nu dat die vijand dier omstandighede kom probeer om te vreet. Vreet aan geloof. Vreet aan my vertrouwe hy kom met die omstandighede wat my oog sien en hy probeer my oorweldig en ek kryp momente waar ek moet vaststaan in die ding en as ek hier vaststaan nie dan, dan val ek, dan wil ek beskuldig dan wil ek sikker goeders doen, ek praat van my so trek die aan as in jou pas maar besef jy, met die aanslag wat die vijand tegen ons het wat constant kom in ons lewe, en ons omstandighede en, en wat ook al met ons aangaan probeer hy vreet aan hierdie geloof. Daarom dat het so kritisch is dat ons die onderlinge byeenkomst nie versuid nie. Dat ons opgebouw word in ons allerheiligste geloof. Dat ons woord inneem. Dat Godse woord die brood is wat ek van lewe. Want door sy woord wat geloof kom. Dat die oortuiging in my vast is. En dis waar ons mekaar aanmoedig met hierdie woord. Om vast te en aan te En dis waar God vir ons sy tafel gee en hy sê, Maar so dikwils as jylle eet Ek wil sê nie noodwendig broodbreek nie Ek wil sê elke dag As ons eet As jy eet, dink daaran Wat jy ook al eet Hy het sy lichaam gegee Dat ek jy elke wees En om, om met elke Ete, met elke maaltijd In werkelijkheid Terdenk te en te onthou Jy sien ek het nodig om myself weer en weer Terinner, te want die vijand Wat die druk op in die omstandighede hy houd het daar, hy houd die druk, hy wil so graag, hy, ek het ons gesê, waar die heilige geest by die deurstaan en klop en wacht, laat ek oopmaak, skier die jou heem, hy gryp jou en hy skier jou heem, hy eis aandag, hy kom met omstandighede, hy kom soos een dief en hy kom stamp oop en hy kom breek oop en hy kom eis jou aandag. Hy sien Godse meneer om dit te doen, die meneer van liefde, hy sien ek staan by die deur en ek klop, Jy sê baie dikwels is ons so bewus van die geraas van die vijand dat ons nie die klop van Godse geest hoorn. En dis dan wat ons aan die vijand aandag gee. En dis dan wat ons worstelstrijd wat ons in die worstelstrijd ingaan wat eindelijk klaar gevecht is. Hy het dit vir ons gedoe. So ek wil jou nooit vermoorde. As hy saam met ons een broekie breek vermoorde bedink dit. Ondersoek jouself mooi en sê, jyre, geloo ek dit. En miskien gaan jy by die plek kom en sê, jyre, maar ek sikkel, ek sikkel om te geloo. Ek wil dit so graag glo. Maar die teenstand is al so lang. So lang wil dit nie doorbreken my leven nie. Ek sikkel om te geloo. Dan sê die jyre, ek is daar vir jou. Sê, sit jou hand in Gods hand. Heere, ek hou nie vast, want nou uiteindelik is dit nie my geloof nie, my syne. is om my geloof in te ruil vir syne. En want nou die pa van die maand kind wat gesê het, Heere, toe hy sê, maar Heere, hierdie kind van my kry ons nie gezond nie, en die disciples kon hom ook nie gezond kry nie, dan sê Jezus vroom, alle dinge is moendlik vir die wat kan geloof. Toe hoor wat roepie pa het, hy sê, ek geloof Heere, kom my ongeloof tulp, nou hoor nie net, sê ek geloof, so vol ongeloof, maar hy neem nie stap, hy sê, my geloof is vol ongeloof, maar heren, ek bring dit op my toe, die biekie waar hy is gek vir u, hy sê, heren, ek glo kom u my ongeloof tulp, hy sê, heren, ek doen een beroep, op u geloof in my, wat groter is, as enige geloof, wat ek kan hee, om Godse geloof toe te laat, om oor te neem in jou, Want jy sê, die oomlik as ek daar is, is kinderis Op die oomlik as ek daar is Dan sê ek ek kort niks Die oomlik ek daar is, ga my oor oop Om te sien wat ek het En nie meer te sien wat ek nie het nie. Die oomlik as ek daar is Hy sê, dan is ek in die leidsamheid En die leidsamheid moet Voortvolle verwerking kom So dat ek volmaak kan wees So dat die, die, die manifestatie Een volmaakte manifestatie kan wees oude skryf vir die Romeine, hy sê, hierdie ding het hy so ontgeoefend en getoetst in sy leven, hy sê, dat ek ook roem in die verdrukking. Hy sê, ons staan in hierdie genade. Hy sê, ek het saam my sien julle alles gegeen, nou staan ons in hierdie genade, hy sê, ons roem in die hoop van hierdie eerlijkheid, van Godse bedoeling, wat werkelijkheid is, wat moet manifesteren in my leven. Hy sê, hy sê maar ek roem ook in die verdrukking. Ek roem ook wanneer die teenstand kom, Jacobus beskryf dat hy sê achter het louter vreegte wanneer jylle in die teenstand kry, maar Paulus sê ek roem daar hy sê, wanneer die verdrukking werk, leidsamheid en die leidsamheid werk een hoop nie een uitgestelde hoop, nie, nie een as, as, dan sal nie is uh, wanneer, en uh, omdat omdat ek die heren my toevlug gemaakt het is hy my bergvesting omdat ek om my herder gemaakt het kort ek niks Hy sê hy dis die hoop. Hy sê die lydsaamheid werk in beproefdheid, die beproefdheid 'n hoop. En die hoop beskaam nie. Hy sê want en dis die sleutel. Hy sê die liefde van God word in my hart uitgestort deur God se gees. Nou ek wil hier met mooi dit raaksien hè. God se gees dra die liefde van God binnen in ons. Ek en jy loop met die liefde van God binne in ons. en nou, wil ek jou vra wat er tegenstand, wat er gebrek, wat er krisis in jou leven, kan stand hou, tegen die liefde van God in jou. He? So liefde het hy die wereld gehad. Sy liefde het alles gedoen vir ons. Hy sê, hy sê, nou wat gebeur, hy sê wanneer ons in die tegenstand is, hy sê, ons roem in die verdrukking, want die verdrukking werkt leidsamheid, jy het leidsamheid nodig, nie, leidsamheid, leidsamheid beproefdheid, want jy sien in die tyd wat ons leidsam is, wat ons aan Godse belofte vasthou, waar ons ons vergifnis bevestig en we dat alles daar is en al sien ons nog nie die manifestatie van al die goed nie, hy sê in hierdie tyd, hy sê werk die luidsaamheid en hy sê die werk een beproeftijd, sê Romeine 5 die beproeftijd is die plek waar ek kom te sê jyre, maar laat ek net seker maak geloof ik rechtig laat ek net weer vir vandag seker maak, is ek nie bezig om twyfel in my leven plek te gee nie Maar Jacobus sê nie daarna, hy sê, as ek met twyfel bid, hy sê, ek niks, want as ek het wel man, as ek het twee sielige man, en jy weet self, ek en jy weet, hoe dat die vijand met sy aanslag ons twee sielig maak, met een gemoed weet ek, ek weet van Godse voorsiening, ek weet van sy geneesing, ek weet van sy beskerming, hy gaan sê, ja, ek sê dit nie gebeur nie, jy, en die oomlik as ek daar is, dan sê ek a doepsiegos man, hy sê, so ontvang nie jy sê, leidsamheid is om by die wete te bly dit is waar die onderlinge bijeenkomst da is dit is waar die woord da is dit is waar oor die heren ons die brood gegeet om te breek om ons te herinner en te sê, luister daar is nie een ander kant nie daar is net een kant en die kant is wat God gedoen het en dit is absoluut, en dit is ingesluid in my vergifnis wat ek aanvaard het en ek maak dit vir myself uit die woord is nie elke ochend, is hy niet kom mense, ons kan dit mooi kom sê hier op een zondagochtend, vraag is, was hy gisterochtend niet? Was hy vrijdagochtend niet? Was hy dommeragochtend niet? Hy wil elke ochend niet wees. Elke ochend voorbeginner sê, jyre, maar ek het het vir myself uitgemaak, die beloftes is niet elke morgen. Die beloftes is van kracht. Niks kan dit wegvat nie. Ek het die werke van God volbring, ek geloof die een wat hy gestuur het. Daarom is vir my weggeleid die kroon. Daarom kan ek in hierdie tyd, waar dit nie so vast gaan met my nie, in hierdie tyd waar ek die aanslag beleef in my leven, kan ek in hierdie tyd in vervulling leven. Want jyre, hoekom? Hy sê, wanneer die leidsamheid werke, beproefdheid, die beproefdheid, daar die hoop, wat nie beskaam nie. Want nou weet ek. Hy sê, omdat die liefde van God, hierdie vermoe van God, in my hart uitgestort word door sy gees. Nou kyk mooi, wat beperkt die uitstorting van Godse Gees in my hart? Nou, Julle moet nou hart verstaan nie. Hart is nou, wil ek nou sê, is jou top 10 inses, is, die boodste deel, is jou kop. En nie die een wat die bloedpomp nie. As ek sê Godse geest woon in my, en wat kom, maar dit voel vir my of hy hier binnenkant my ergens is. Nou, as Godse geest binnen my woon, hy sê, dan wil ek by een plek kom, waar ek my liefde, my persoon wie ek is, my kracht, my almacht in jou denken uitstort. Kan jy jou voorstel, wat gaan jy denk? Wat denk jy op die moment as hy sy liefde in jou gedachte uitstort? En jy sê, oor diepte en reikdom van die heerlijkheid van God. Hoe ondergrondelik is die oordeel, hoe onaspeerlijk jy weer. Kan jy hoorde wat Paulus bykom, die liefde is uitgestort, hy sê, Heere, ek het die woorde Om te beskryf wie jy is nie Kan jy die woorde om te beskryf wat jy doen nie En dan kyk jy na Paulus' lewe Dan sien die aansla wat Paulus in geleef het en Paulus kan sê ek word as Een drankoffer uitgegiet En te midden daarvan Kan hy begin dig Van die heerlijkheid en die diepte En die reikdom Van die heerlijkheid en die alma <laughs> Van God, hoekom? Omdat die liefde van God in sy hart uitgestort is Dan kort ek niks Ek wil jou nooit vanmorgen Bedink dit Maak het in jou eigen gemoed uit Maak het duidelijk uit vanmorgen En weet God sê ek is wakker oor my woord En breek saam met ons Een brooitje vanmorgen Ek wil sê amper op die ouwe jaar En kom by die plek Waar hy sê heren Ek het die vergifnis aanvaar En al hierdie klein goeikies Wat uitstaande blijk te wees Of wat net nog nie gemanifesteer het nie het eindelik in die uh, fysika het ons geleer, hulle word infinitesimal klein, dit men nie, ek hulle word so klein, jy voel nie meer te bereken nie. Dat die, my probleeme word eindelik infinitesimal klein, ten die grootseid van Godse vergifnis. Dit kom so demonstreer hy vanmorgen, hy sê, hierdie brood, hy sê, dis my lichaam wat vir julle gebreek word. Hy sê, as julle dit eet, dan weet julle, ek het my lichaam vir julle gebreek. Omdat ek vir julle wil verduidelik en aan julle wil bewys dat ek bezigheid meen. Dat ek wakker is oor my woord, sê hy. En dan vat hy die beker en hy sê, drink allemaal daar uit. Hy sê, want dit is die nieuwe testament in my bloed. Hy sê, tot die volkome versoening vir al julle sondes. Ah, volkome versoening. Kan jy sien hoe ek om bevestigheid het? Hy sê, ek het jou vergewewe. Vergifnis is absoluut. Daar is nie iets wat uitstaande is nie. Hy het hom wat geen sonde geken het die sonde vir ons gemaakt. Daar is nie iets wat uitstaande is nie. Jy is vergewe. As jy vergewe is, is jy genees. As jy vergewe is, geld elke belofte van God vir jou lewe. As jy verstaan dat jy vergewe is, het God die worstelstrijd tegen vlees en bloed in jou gewen. Prijs die Heere. Het ons iemand al koorgeslang? Vader, ek dankie. Dankie dat jy nie een steen onangeroer gelaat het om ons onder die oortuiging te bring van wat jy gedoen het nie. Heere, dat jy die sonde weggedoen het dat jy die wereld vergewe het, dat jy die wereld sy mis daar nie toe rekenie. Dank jy dat die strijd in my kop, dat jy die strijd gewend is, dat ek kan oorgee aan jy, en toelaat dat jy oorwinning ook oorwinning in my gemoed is, oorwinning in my denken is, dat jy volwaakte liefde eens en voor altijd die vrees verdryf. En jy dat ons levens een lewe lewe, vreesloose leven sal wees, want ons het nie gees ontvang om weer te vrees nie, maar een, van aanneming tot kinders, en dat ons vanmorgen kan uitroep en sê, jy is ons papa, vader by jy is ons veilig jy is vir ons meer as genoeg jy gee om vir ons jy bewaar ons ingang en ons uitgang jy is daar vir ons dankie vir die voorrecht wat ons het om vandag te lewe in die aanwachting van die beker wat uitgedeeld word Heren dat ons u gegloed, dat ons u glo en dat ons werk voltooi is dat daar nie meer een werk is om te doen nie maar net die heerlijke verwachting om elke dag te lewe vanuit die volheid van die teenwoordigheid wat binnen ons is, ons eer hier daarvoor Dankie jyre vir die jy sien vir ons levens, dankie Dat ons elkeen kan sien op sy pad, die wat nog met vakantie gaan, die wat op pad terug is Jyre dankie dat ons weet dat jy beskerm Dat jy nabij het, daar is vir elkeen van ons Ons dankie vir die jaar, waarop ons kan terugkijk Sê waarlik Jy het ons gedra, jy was so veel meer as wat ons nodig gehad het Dankie Heere, dat u ons geseen het. Dankie dat dit wat saak maak, wat rechtig saak maak, Heere, dat ons dit van u ontvang het. Ons eer u daarvoor. In Jesus naam. Amen. Amen. So ja, ek wens jullie goeie nieuwe jaar toe, like my as ons mekaar sien, is het in die nieuwe jaar.